Все забулось від А до Я, що було, те давно пройшло. Видихаю твоє ім'я на спітніле віконне скло. Ти немов моє друге я і не змити мені вину. Видихаю твоє ім'я, а вдихаю самотину. Я боюся календаря Переплутались ночі й дні. Видихаю твоє ім'я воно все одно в мені.